Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka, vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka, piste. Taas linnut laulujansa viiserta kaunisti. Myös eikö Herran kansa Luojansa kiitäisi? Mun sieluun liitä, myös ääneskuorohon, ja armon herra kun laupias hän on, oi Jeesus Kristus Jaalo, ja, ja kirkas paistemme. Sä sydän temme valo aina asuu luonamme. Sun rakkautes liekki sytytää luo meihin uusi mieli, pois poista murhemme. Se, on vai, se vaatii ihan Jumalaattomasti mielikuvitusta soittaa Suomessa tänä päivänä tämä kappale. Tai tavallaan tämä liittyy huomiseen, mutta kun meillä on huomioon, ei tule lähetystä paitsi uusitana. Tämä tuntuu, tulee kuitenkin 23–24. Ilmeisesti nyt tämä heideri on päällä, pyydetään kohta, totta, totta, niin herra ottaa otta, otta tämä pois päältä, mutta, mutta totta, niin, niin, ää, kun teette Paskiksen kouluspessua, tässä on tulee angstisia koulumuistoja, lähinnä meikäläistä, mutta myöskin täällä on ensimmäistä kertaa paikan päällä Meri Verkkomäki, kaksi vielä, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Joo, hienoa, että sä oot päässyt, olet no, ensimmäistä kertaa täällä studiossa Meri, täällä. Meri Verkkomäki tai Vemmerin verkkomäkenä. Nyt, nyt ei ole mitään roolia, mitään dj -nimiä. Nyt olet käytännössä täysin oma itsesi. Niin. Ehkä aikaisemminkin olet ollut vähän rippuun, mutta näinpäin pois. Ja, ja tässä lähetyksessä, että sä esität koko, koko Suvi Virren. Tuossa, tuossa tuli alkuun kolmas ja neljässä kestö, sit sitten tulee ja kuudes, Sitten lähetyksen loppupuolella tulee Eka ja Toka, tai Toka ja Eka siinä järjyessä, ja näinpäin pois. Kyllä on listia luvassa. Kyllä on listia luvassa. Sinä la Sehän on suomalaisista, kun sanotaan, että on helvetti, kun nykäneet ei saa, saa suvivirtailla tällä laulaa, että se kuuluu suomalaisuuteen. niin Esimerkiksi kun Libanonin niin kaipaaminen, niin sehän on ehdottomasti kuuluu suomalaisuuteen ja niin pois. Mutta äh, ei tässä nyt sen enempää äh, Niin, olkaa valmiina rakkaatimista. Minä varoitan jo etukäteen, että on luvassa myöskin Ruotsin pistokokeet. Niin ne pidetään tämän lähetyksen aikana. Varmaan useampakin kertaa saa nyt nähdä ja kuulla. Mutta tässä tietytämä näin. Ja otetaan sitten seuraava viipalle. koska äh, mietin näitä kappale, että näitä bändi jos tässä tässä soitetaan tuossa oli siis kuuselta kappale niin mutta tässä tulee yhtye mitä niin Girl School come on, let's go Come on, let's go. Ja otetaan vielä pari englanninkielistä viipaletta tähän näin, seuraavaksi Britney Fox Siis Britney Fox, en tiedä, tiedä kuka hän oikein onkaan, mutta hän, tässä on siis Girl Schoolin kappale ja yhtään nimetään Girl School. ja seuraavaksi kappale nimetään Girl School Tai ilmeisesti tää koulun tähän mutta kohta, kohta pidetään nämä pistolit sitten mutta, ei ne ole pistarit, kun sä koko ajan mainostat Niin, niitä. mutta se riippuu, että mitä mä kysyn, kun ihmiset ei voi tietää. kun ajan mä antanut ihmisille mitään pois, että Tämä on yleensä, niin yleensä on. pistari. Mut, mutta siis, kun mulla oli 7-luokalla, se, me käytiin äh, kappaletta numero 13 läpi niin helvetin monta kertaa, että koko luokka osasi sen ulkoa jossain vaiheessa. Eli vuosikausiakin sen jälkeen, kun mä tapaan varhoja koulukakavareita, niin, niin, no, niin alkaa tulla sieltä te tekstiä. Niin mä opetan nyt sulle tämän, äh, mikä on jäänyt mieleen tästä näin. No, niin niin, se on stykke tretton. Stykke tretton. Ja, ja sitten, onko se en vai et annons? Mä väikän, että se on en annons. En annons. Stykke, stykke tretton, en anons. Stykke tretton, en annons. Eli en annons on, siis oli tämä titeliselle. Ja sitten se loppuu tällä, se, se on seuraavalla tavalla. Ähm, ringer, springa, matematiik. Klockan ringer, vi springa, vi Klockan ringer, vi springa, vi har nyt, koko paska stykken tretton stykke stykke tretton stykke, stykke. nei tretton oh! Alusta uudestaan. hei nyt tuli het, het sä et tied门, ah. sä tiedo se tiedo nyt viivottimesta <totacke> tulee viivottimesta no niin viivottimesta viivottimesta, viivottimesta viivott, tulee tule lähemäs lähemäs oi oh, lähemäs ei tulee tulee tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ai, ai, ai, ai, ai. Sallis -sa, mistä puheen ollen, niin kuuluu luassa myöskin mun liikunnan opettajista kaikki kankaumitavuissa, missä mä oon niitä aikaisemmin, kun mulla nyt tulee oikein okay, kun kun kun kunnatutila. Tämä riittää, tässä oli tämä työnsä. Eh, mutta, mutta tässä oli Britney Brit Brit Fox, mutta seuraavaksi oli Britney Spears ja Baby One More Time. Tästä ei varsinaisesti koulussa varmaan lauleta, lauleta mut muta, tota, no niin, ä, mutta tässä videollahan ollaan koulupuvussa, että niin, ja hit me baby one more time. Niin, joo, toi sovii tohon noin, toi, vaan joo, sä et viikon... Sain mulle, et oo ihan oikeesti täällä viikon, niin... Tuli, me pitäis pitää SMS-vessua joskus, mutta ei katsotaan se sitten. No niin, otetaanpa se... Oh, niin, joo, alusta uudestaan nyt sitten. Stykket retton, en annons vii... No niin, kun ollaan. Stykket en annons, klokkan ringer, vimoste springa, vi har matematiikka. Ja nyt me ot otetaan pistarit uh. sitten kuljoille, laittakaa tuo äskeinen, äskeinen kappale tänne, mikä, mikä äsken käytiin läpi Elikkä, elikkä tuo, kirjoittakaa ruotsiksi tuo toinen noin Ja tietenkin virhittömästi Katsotaan, mä annan teille numeroita sitten Jos mietitään tämmöisiä äh, tyyppejä, jotka ovat jättäneet koulun kesken aikoinaan, niin Noimannihan oli semmonen, tai Pertti Nieminen hän siinä vaiheessa oli. Ja sitten hän Ding teki. Oliko se kolmannelle levyllä, mitä kukaan ei ole ostanut, se myi jotain 100 000 kappaletta ainoastaan. 80 000 muista, kuitenkin verrattuna ne niin sieltä löytyi mitä koulukapina, niin se jotain näin. Ja jatkossa nyt mennään lähinnä näillä suomenkielisillä jo. Gellokko. Patti Nurkkakin on hyvillään. Ei kou, pistarit, pistarit. Äh, äh, äh, äh, äh, en annons! Klockan ringer. Vi måste springa vi har Ja Meri verkkomäki onko oppilas, tai ne no on nyt ole täällä oppilas, sä on Meri Verkkoväki, tuothan on ollut oppilas, miten oppilas, mitä se riippuu, Ehkä. mutta tota, onko tullut joja viestejä, viestintää tänne näin? Täällä on tullut tällaisia viestejä, paskaaksi tässä, kiitos jo etukäteen. Mm -hmm. Sitten on tullut, että another brick in the wall, no, no, we jo, don't need no education, toivoo Tuomen vessa. Myöskin ne jävla braa-ari kehutaan täällä. Ja sitten suljetulta terveiset, avaimet hukassa, Ullalle terkkuja, soittakaa paranoid. Kerran suutelin ja hieman jännitin, koululäksyt kumpaakaan ei saaneet innostumaan. Mitä mitäs paskoja koulumistoja sulla oli esimerkiksi alaasteelta? Ai paskoja. Niin. Paskoja koulumistoja. No ne on varmaan, kato kans sitten, no ne on mennyt tuonne syövereihin, ne kaikista paskimmat. Mutta mä olin aika huono, mä niinku, tota, hävisin. Tai siis niinku, liikuntatunnit oli vähän mm. sellaisia, että en sitä köyttä päässyt ylös. Ja tämmöisiä aina oli hirveän hidas kaikissa juoksukilpailuissa. Ja tämmösiä ihan perusjuttuja varmaan Joo. kaikilla. Joo, se olisi toivottavaa to, to, to, to, myöhemmin, mutta minähän hankin sitten, kun palamme kohta tähän tuota, niin, liikunnan voittain Atsiin, niin hankin vapautuksen koululiikunnassa sitten, mutta se oli, to, oli vasta lukio-oikana. Niin, Mulla mul oli siis alaste, oli siis, toi, toi, kun mä en pitänyt koskaan koko lihasta Mä, mä en pystynyt syömään, se on ihan älyttävä Aina niin, Yrjölentää Kyllä sinä arvostat sitten vanhempana tätä Kun olet niin, niin, niin, niin puh, niin, niin si liha oppinut syömään Niin väkisin syötät ihmisen lihaa Mikä nyt on täysin päivästä, mitä nykyään pyritään lapsille tekemään niin, <imissiin> <p Mid Gotcha. imissiin> niin, Nythän mä oon ollu 17-vuotiaasta asti kasvitsyjänä niin, niin, tota, niin arvostan oon suunnittomasti sitä, kun kyllättiin siinä viedään on, on pakko syödä, niin pakko syödä, pakko syödä Pakko, syödä, pakko syödä. Mm. Mun ensimmäinen, ensimmäinen epäoikeuden kokemus oli tota ihan jo Eskari iässä, kun tota yksi mun kaveri siis tuli mun päälle ja kutitti mua. Kutitti ihan niin. kauheasti mua ja mua sitten tietenkin nauratti. mitä niin Eskarin vai Tarha, mikä täti nyt olikaan sieltä, niin tuli sitten ja laittoi mut jäähylle. Josta minä melusin. Joo, tuossa Finlandellis-Finaariskoulun koulun kappaleen ja seuraavaksi lähtee joulu. sikermää, Kangasalan koulu. Hyvää joulua kaikille. Me aletaan joulunviettoja nyt. Ome kaikki, oon kaikki, oon <laughs> mä kaikki. Mä en oo tuttuja koulusta näviisi kyllä. Mutta Sinä ja minä, sinä. Mut jos puhutaan e epäoikeuden kokemuksesta, niin mä muistan aina, että mä olin luokan toiseksi pisino pilas pisin poikaa ja toistukseen noppilasken sinä sitten luokalla niin ne, Me aina aina laitettiin ne, tota, niin, piti mennä pituusjärjestykseen ennen kuin mentiin ruokatunille ja tyttöi pääsi päässä aina joka helvetin kerta ensin. me oli aina tota mm. toka viikaa, mikä oli sai puskaa siellä sitten. me oli kanssa tupla V niin tota, jos niin. aakkosjärjestyksessä mentiin niin kummasti Yleensä aloitettiin sieltä alkopäästä ja... <laughs> Niinpä, niin pitäisi pitää että toisinpäin Tämä aina aina oli ikalle tokala luokalla sitten sitten tota niin äh, tota, ja kun alastella aina äh, kun tota, Ää, välitunti loppui, aina mentiin tytöt ja pojat, piti laittaa eri jonoihin. Mä en nyt miksi helvetissä, mun me laitettiin kuitenkin, ja aina tyttöjen jono pääsi ensimmäisestä. Että, että jos ajatellaan tämmöistä, niin jo, jo, jonkinnäköistä tämmöistä, niin miten tasa-arvoisesti siellä joskus on tullut kohdeltua, niin kyllä, kakarana täytyy sanoa, että kyllä tytöt koulussa, niin kyllä heitä lellittää ainakin silloin, kun meikäläinen oli, oli kakara. Silloin oli myös, oli, tota, niin oli tämmöinen mustaa niminen TV-sarja, he, heppasarja tuli tuolle telkkarista, niin niin tytöt pääsivät tuntia aikaisemmin koulusta katsomaan sitä, Mitä? ja pojat jäi kouluun ja tyt tytöt joutuneet tekemään sitä tuntia ja sitä takaisin ja näin pois. Et se oli niinku todella wow. loistavaa. Sivän joulun taas toivotus hyvän joulun, taas toivotus hyvän joulun. Auva näin tuo, siihen kaikille juhla miele, siihen kaikille juhla Joulua taas, ja te olette Hesaradioon hulvattomien kaksi, kun tuli viesti, ja sen jälkeen, sen jälkeen tuli omituinen kysymys, minä en sitä lue. Ja sitten, <laughs> onko DJ onko Vorsala Daaken Efteri? En, en, en, en, en, toide, toide, toivottavasti, toivottavasti, toivottavasti. Toivottavasti. Ja sinun, joo, niin tuossa oli toi, hän jo luitte Mutta tässä on luonteeni, suuri vielä koulun loppuun, kaikki loppuun. Niin, ja tuli viestiä Treton en annons. Äh, vimoste springa Vihar, springa, ja Lala Liisa. Olet aivan oikein. Lala Liisa sai kympin. Uhuh. Kymmenen pistettä. Hei, se on pistä, vaan numero numerokymppi. Aa, ah, ah, No, ollut, no, meillä annettiin noista sanakokeista näin pisteitä. okei okei. ei. Käsitään enää käsit. Se <gedant> oli sitten hyvästi nelonen. Tämä... Järki istu tuohon järki istuttua. Tämä opetusmetodi ei tee hommia niin tuli mieleen mun tota, no. no Positiivisen kautta mieluummin. Niinpä <hätä> niinhän sitä luulis. Äh Tämä on old school menikin täällä old ollakseen. Nimittäin tuli mieleen, että kun sä et tykännyt noista liikutetunneista, niin hän sanoi, että kyllä nuorisohan pitää liikkua ja pitää liikkua, kun kuvataan, että ku siis vanhemmat kuin ylipainoisia ja näinpä pois. Se, että ei vaikuta pillun vertaa, jos joku 40 on ylipainoinen, että et, et, onko se liikkunut joskus 7-vuotena tai 17-vuotena koulussa. <hätä> Sillä ei ole mitään merkitystä. Ainoa merkitys on, että jos olet jo pakolaitunut liikkumaan siellä, niin sinulla niin on semmoiset. Sitä, että kyllä kun se on vapaaehtois, että kyllä nosta eväskään ikinä näin sen jälkeen saatana. Ja niin jos sä olet tulin joku tyyppi että jos haluu niinku matematiikkaa. Miksi helvetissä se pitää juosta metsässä? Miten vituus, se anteeksi? Miten helvetissä se liittyy millään tavalla niinku matematiikan oppimiseen? Mi, mi, mihinkään ylipäätään? yli siinä Vaitsit sitten urheilu mutta kun, kun sillä käytön sella mitä helvetin merkitystä. Meilläkin oli oli liikuntatunti, oli, liikuntatunti tunti oli heti tota, noin niin, he, he, niin, jälkeen. Niin kyllä Kyllä to, sieltä kyllä, ylös tulee. Kyllä, kyllä kannatti, kyllä kannatti, kyllä kyllä. Olit se ihastunut kenenkään kivaan poikaan tai tyttöön? Olin ihastunut suurin piirtein kaikkiin <tos> mahdollisiin <tos> poika-oletettuihin. Suurin piirtein koko kouluhistorian ajan. Eikä... Kylmä jätkä meidän luokassa. Muilla onkin pulpetitkin kuolossa. Hei, kokeile Kokeillaan laittaa tämä viisi heti ihan alkuun. Kokeillaan onnistuuko? Ka Kaatuuks pelotta. Heikutta klikkavasti aluta. No niin, kun alku, kun alkanut, odota hetki uudestaan. Ta siis Martti Syrjä solo sinne joskus 78, mutta taitaa taitaa se niin kyllähän mullakin oli niitä. Joo. No Jaana ja Inla terveisiä. Joo. Että ei sä ihastunut kenenkään opettajaan missään vaiheessa. Yleensä kaikki on johtunut ympäri jossain vaiheessa. Olin sitten, kun ala-asteen jälkeen olin kyllä. Heitäkin oli useita. Ai! mitä sä kertot tuosta? Ei, ei! Hilkeitä. Ai, putoja, luomatta. Kuunnellaan, kun hän kommentti, moo, aurinko. Ai että... Haluatko lähettää terveisiä? No en halua, mutta voin kertoa tälle anonyymissä, että erään aineenopettajan tunteja muistelen vieläkin lämmöllä toisenaan, kun hän sinne erääseen putkeen nojaili ja päätään hieroi. Mitä helvettiä toi tarkoitti? Putkeen nojaili päätään Tietää, tietää. Okei. Okay. Voisiko nyt mainostamatta uh, tuota, olla aika ja sen jälkeen kuunnellaan uh, Merin verkkomajan tulkinta viidennestä ja kuudennesta sekeisestä suvivirrasta sen mainosten jälkeen? No niin, mainokset. Ohjelman tarjoaa Pasi-kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi-kuikka. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917.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 Tekee spesiaalikonsertin Finlandian talossa heinäkuun 17. päivä. Liput myyntiin maanantaina 4. kesäkuuta kello 9 osoitteessa limenation.fi. Kuuntelijat, kuuntelijat, lääkitys ja kesäterapian aika. Ryhmäteatterin yksi lensi yli käenpesään Suomenlinnan kesäteatterissa ensi ilta Kahdeksas kesäkuuta. Tulkaa, tai lobotomoitukaa. Herra McMurphy, meillä taitaa olla hiukan hankalaa keskenämme, mutta tästäkin selvitään. Louhela Jam on jo ovella. Sunnuntaina kolmas kuudetta joki on puistossa järjestettävän festivaalin esiintyjienä nähdään muun muassa Pietarin spektaakkeli Mara Balls, Fiki Rosti, Martti Servo ja Napander ja Siras Lein, mikä parasta festivaaleille ja sen ohessa järjestettäville klubeille on vapaa pääsy. Lisätiedot osoitteessa louhela.champ.fi. Let's party! Moi, moi. This is sending greetings from a steaming hot Berlin. My debut album, Why Otis, is out right now on We Jazz Records. I hope you're into it, and have a great summer. Ciao! Otis Sunshine, a new album, now in the Vinyl, CD, cassette, Digi. We Jazz Records. Oletko ossyt, prateka? Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Mitä tänään koulu opi poika pellava päinen? Mitä tänään maailmasta koit tytär silkki hapsinen? Ei vertaista sulle sä Lilja Saronin. Suo armoslahjat mulle ja kaste sijonin. Kun henkesvirvoituksen vain sielu on. Keväisen kaunistuksen se saa kuin Libanon. Maan meren Anna Anta runsaasti lahjojas, tarpeemme meille anta sun siunauksestas. maista myös sielun sanassas, ain armosille. Paista, niin on se autuas No niin, kuten että paskiksen kouluspessua tässä näin, parhaat lastenlaulut. Tuossa, tuossa koulussa svenga ilmeisesti yhteen nimi on parhaat lastenlaulut. Mä veikkaan, kyllä se on levyn nimi, mutta tuossa, tuossa lukee, että parhaat lastenlaulut. Pistarit... Stykkatret... Äääää! Päkäsit! Ei, ei, ei... Lähemmästä, lähemmästä, lähemmästä! <tot>. Stykkä, niin. Ja tuossa laululla Liisa laittoi, kun hän on ulkoa, niin osasto niin niin, tai osasto tietenkin ulkoakin, myös halun palkinnon stipendin, ja Hikari Paskiksessa jo vuodestaan liituu ja karttakeppi. Kuulehan vaksi, tuo tänne kaksi sähköistä kitaraa. Miten muuten... Basso ja rummut huomenna. Kun Kai suviversi tulee myös ruotsiksi, tai ei, sitä, sitä ei tarvitse tulla, mutta ruotsista tuli mieleen, että mullahan oli ruotsisten jossain vaiheessa nelonen. Nel nel niin, luonen, tota... Niin, ne, ne, ne, sanottiinko sinulle koulussa korostettiin sitä, että ruotsin oppiminen on hauskaa? No, i, jaa, en ei, en tiedä. Mulla mulla, mullekaan kukaan yrittänyt silloin fuulata ollenkaan, koska jos, jos, jos, jos jotakin pitää korostaa, ole, että se on hauskaa, niin silloinhan se ei tuollainenkaan sitä ole. Että... Niin. Nee. En mm. muista ainakaan. Entäs se, se, entä se olisi tää, että, että, että, että sit opit paremmin sit, ranskaa tai saksaa, että muita kieliä kannattaa opiskella no, ensin ruotsia? Olinhan aloittanut saksan kielen opiskelun jo ihan kolmannella vai neljännellä äh, luokalla. No niin, just mm. joo. Jo. Neljännellä. Niin, mä vaan mietin, että jos haluat opiskella niin kuin saksaa. Niin kannattaisiko opiskella silloin Saksaa, eikä Ruotsia? Ei tälleen? kyllä Ruotsia kannattaa ensin ehdottaa. Ei vielä ole juuri kertilä. Päätit jos kerran oppii Saksaa paremmin, koko osaa Ruotsia, niin eikö, eikö myöskin Ruotsi oppii paremmin, jos osaa Saksaan. Jaa ei en kyllä Ei niin paljon suulla kovin paljon. Ei enkä itsekin teetäkää. Jäsitte totta, mitä sitten? Niin eikö, varmaan kannattaa sitten näille maahanmuuttajillekin maan, mutta viroa ja sitten jälkeen sitten vasta Suome. Kopiisitte Suome paremmin kopiiskeluisi mm, vironni. Niin. Mm-kyllä tiedän miten paljon viroa. Suomi Suominen, su niin näin kielinä on Mutta Kyllä nyt on huomattavasti ei. enemmän lähempänä kuin saksa ja ruotsi, saatana. Ei varmana ole. No, ke, no kyllä takulla. Saksa ja ruotsi on niin samaa mitä helveti, indo-eurooppalaista no, kieliperhettä. No, no, no, no niin, ni ni suomi, suomi, suomi ja ruotsikin. Ja ja. ruotsikin. Ei, niin ei suomi ja viro. Suomi ja viro ja unkari, kaikka, vaikka unkarit on ihan toista. Onko viro suomalaisugrilaisissa kielissä? No on. on Sehän vi no, oh, se just nimenomaan ole sitä. Siinä on samoja sanojakin vaikka kuinka paljon. Niin, mutta sanat voi olla Katsotaan meren suomalainen kieli eli suomen lähisukukieli. No joo. No niin. On se joo, suomalais kielet. No, niin, eli opitetaan ensin, mä, mä mun tota, ensin viroja ja sen jälkeen opettelette Suomeen sitten, että tämä on sama sama mutta totta voisi voisit harrastaa muutenkin, että jos haluat vaikka lentokapteeniksi, niin opittele ensin merikapteeniksi. Kato, se on kuitenkin sinne päin, eihän sitä kuitenkaan merikapteekin taidosta kenellekään pitää haittaa, kun ne sanotaan että ei ruotsin oppimista mitään ole. Se on aika huono uimaa, niin mitä sä suosittelisit mulle. Niin mä niin kun... et sä voisi okay, mennä autokouluun. Okei. Mä ajattelin mennä junalla Turkuun, mutta mä busilla bussilla koska ei se mitään haittaa, haittaa kenelläkään Tampereella käynnissä, kun osaatkin paremmin olla siellä Turussukin niin, sitten, ja näin niin. päin pois. Kyllä. Joo. Tämä on ihan järkevää tuo vaan. Inkarien savumerkit siellä ja Ihan. Ei kannattaa riitä. Ei katsota, pommerilta löytyy kappaleita koulun Tää on hyvä varmaan. Tää on varmaan jotain al alkoaikoja tu po pop-poksua. Tuli viesti, hieno teema, tee hissan maikka, okei. Okay. Tänä energiaa, vielä äh, no me, no tretton, En annons. Klockan ringer. Vi måste springa. Vi har matematik. No Stykke En annons. Klockan ringer. Vi måste springa. Vi har matematik. No tretton, en annons lokkaringer vi springaviar springa, vi har hyvä oh. kuro tosto toisi puoli saat sen varaan sen jo treenataan että se umpi niin on mitä he Sä sanot sään ylioppilas. Kyllä olen yliopilas. Mä... Elikkä on lunta paskahuussin katolla. Mä Mä jätin sen lukion keski kolmannen luokalla. Elikkä olen ali, alioppilas näin ole, mutta, mutta kertaakaan ei muuta ole kysytty ikinä, missä hommia on tehnyt koskaan kysynyt. Kysytty tota, no niin, siis ylioppilastodistusta ja näin. Niin, mutta vappusin on kateutta tuntenut, kun et ole saanut lakkia laittaa ja sitten niin, myöhemmin niin, joo, siihen oksentaa joo. tai tipauttaa lätäkkiä. Se, tai se näyt, näyttää niin tyylikkäiltä, tyylikkäiltä ja varsinkin persoonallisilta mennä. Että mm -hmm. näistä, mutta seuraa. Rakkaus ja alakoulu, Kysymys tulee, että missä ruotsinopettaja Hanna, mukaistaakseni Hanna, Hanna, on järven päässä, öö, ryhtyi kunnan valtuutuksella, ei RKP, mutta vihreä. Sen olimme noudimme kimpaa ja kivitimme sokeliin. Kaakkosen kulukun viha oli liukas, nauttimme Silli ei kunnolla toimi. Tarvimme kuukki. Stykkä, Retton. En annos. Vimaste springaa. Klokkan. Käsi! <tos> se tuli, sulla oli liikaa itsevarmuutta tuossa noin. Ai, ai, ai. <tos> Otan pilli. <tos> ja Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Kävi. Ei, ei pahasta. Tää on sitten omistettu tähän huomisen jälkeiselle toiminnalle parissa kuukaudeksi, eli koulutia on hiljainen. Sty, ket, ret, ton, en, a, no... Hei, tähän, tähän, uudetaan ruoisia kieleni. Otetaan, manitse yhtiön nimi forsaksi. Fiikate. Hyvä. Tämä on, on hirveä mieli, kyllä. Ja sitten perinteisesti, ja katti mitä viisiä, kouluaiheisia ja koulualkuisia viisiä löytyy, niin löytyy Declamoratory ja kouluammuntaviisi. Me emme sitä soita, mutta mainitsin että sellainenkin on ollut olemassa, mutta sitä ei soiteta. En tiedä mitä menee, mutta ei perkele jotain rotia. Koska kyllä sä oot pahikas pahjaras sitten, kun tullaan. Ei en mä tiedä. Eikö se ole ihan tuonne poppisyhtiö, että tuomme ihan kapallista hip hop-tottamasta, niin kuin, siis -hop, niin kuin, niin kuin rappimenikinä tekee, ne, niin ei ne ei. Ja yli tonnen jonnekin yl kappaleen omituista. Voi enpä tiedä, kuinka kertoisin sen. Se oli nolo juttu se tossa iltainen, sen muistan. Ai, ai, ai, sen muistan. Ai, ai, ai. Sen muistan. Ikäni mä muistan sen. Stycke 3 en annons Klokkan ringer vi måste springa vihar matematiik. matematik Samma toisen på Vi, har vi måste springa klokkan ringer en annons stycke 3 Nyt tuli nu tuli Steven det är vakin Alltså det är tullunt han sen muistan ai, ai, ai, sen, sen muistan uh, uh, uh, muista ja on noita sitten myöskin yhtiötä suomeksi, tuossa soitettiin tuota englanniksi, englannista tuli Girls School, niin me tähän, mehän löydettiin tietenkin, se oli Nelu Määt ja Ramonesmeinin yhtyen jäämistöstä, ne perustivat rehtorit, jokin no, silloin aikoina, siitä on jo, jo, jonkin verran aikaa, mutta täällä on, tää, tää niin sopii kappaleen nimi myöskin, rehtorit, kun soitetaan tähän, se seurissa rehtorit, niin kappaleen nimi on täällä käyttäynyt, huutamerkki vielä sen perään. Mutta nyt sitten kaikille rehtoreille, jos on rehtoreita paikan päällä, tulee rehtoriitten Nyt sitten tämä on aika aikapiisi siihen liittyen. Ja jos teillä on aksisia koulumuistoja, niin lyhykäisesti kirjoittakaa, jos ei, ei vain hirveästi kirjoittamista, niin laittakaa shortbox-viestiä niin niitä luetaan sitten. Eikö sulla ole jonkinnäköiset liittyvät hippalot tämän jälkeen nyt sitten? Joo, minä menen. On kymmenen vuotta siitä, kun kirjoitettiin niitä. Tota Mennä sinne 2008 valmistuneiden kanssa vähän olutta juomaan. Okei. Mä kirjoitin jo joskus seitsemänvuotiaana. Jaa. Osasin no, kirjoittaa kuin silloin. osasit. Minä <laughs> osasin. Okei, jätitkö valmistututko huumorin korkea koulusta? Mällä. <laughs> vitsihumori, vitsihumori. Ai, vitsihumori se on ihan parasta mut onella vitsihumori, vitsihumori on Ja sitten se kuinka kertoisin sen se ordinala juttu se toisa juttunen sen noistan mitä hittoa on sama. apa on taas apa miksi nimi on ihan erikseen ja rehtorin rehtorin no, vähän jo että eh, tästä tulee jotain jännittävää siis slippers slippers ja rehtorille lentävä mälli se muistaa ikäänsä. Mä ei se si ole tullut mällilleen. Mä ei, ei se nyt mällilleen, otetaan seuraavaa. Turmi on käytynyt ke rehtori kappale nimi. Ehtori. Ootko koskaan rehtori puhuttelussa? En oo enkä o koskaan ollut jälkiistunnossa. Olinhan kiltti ja kunnollinen. Mä, mä, mä olin, tota, mä olin kerran, tai se pari kertaa, mutta kerran mä olin sitä, että mä tein aamun avauksen. Joo. Kerropa ja, lisää. Kyllä minä, minäpä kerron lisää. Aikoinaan, kun aikoinaan ei oo tota, suhtauduttu tähän niinku. Tähän äh, siis uskonnottomuuteen on mitenkään myö myönteisesti, ja minä sanoin, että, että, että tuota, minä suostuin osallistumaan aamun avauksia, koska sieltä tulee uskonnollista propagandaa, niin, niin sano, opettaja op op sanoi, että no oikein tee teitä, olettaa tietenkin että mä en tee, mutta tein. Ja sitten tein se kasetille, ja sitten, no niin, nyt, nyt se sitten tulee sieltä, niin, niin oikein käyntiin odottamaan, ja mitään ei kuulu. Ja sitten se, missä mä todistin, että kaikenlaista Jumala ei ole olemassa ja, ja jos se on, on olemassa, niin sitten on haluan, että kirkko ei kannata kuulua. No, sitä ei laitettu sitten ulos siinä, niin, ja sitten mutta Tai hei, mua ei kutsuttu puhuttelu, vaan mun, mun mutsi puhut, puhut, no, puhuttelu on se, on oli logista. Mä kysyin sitten jälkeenpäin että mikä tässä oli kauheata ja mikä ei pitänyt paikkaansa. Kukaan ei koskaan vastannut mulle, mutta oli kauheata, kuulemma oli kyllä joo. Kysyneen rehtori ei myöskään suvannut sitä, että kun ryhdyn kasvissuojaksi, että, että, että olisin saanut sitten kaksi vuokaa koulussa. Ja mä mä söisin sitten varmaan kaksi vuotta koulussa, sitten, mitä sieltä tuli vielä oltu, niin pelkästään näkileipää. Kerran kuukaudessa oli pinaattirehtoja. Joo! Jee! Mikä on tää siis? Tota kuritushuone rangaistu. tai niinku mikä kuritushuone niin, missä sä mi mi saattoi e ekkei e e e kuin sit jos vankilassa sä niinku kovenettua niin sit, sit on ni että niinku on vettä ja leipää niin mä oli mulla oli Noin, sama mm. näki leipää ja No onhan tuollainen kasvissyönti nyt kuollut. Joo, eihän, sit semmoista, eihän semmoista saa, saa suojata. Niin Yhteiskuntaa järjestystä häiriköi Tällainen asia. Joo. joo, ja kuten olemme huomanneet, oikeassa olivat opettajat silloin, että kyllä, kyllä tai rehtori oli oikeassa, eihän mm -hmm. semmoista pitää suojata. Eikä missään nimessä kannustaa opiskelijaa tähän näin. Niin. Että liha, liha, liha. Mitä sille maapallolle käy, kyllä. jos kaikki kasvissyömisen <laughs> niin. alkaa? Aivan. Se, seuraava nyt sitten. Pari heittää Opettaja ja lapset kaupungilla on tappale nimi. Ja ero on. Opettaja ja lapset kaupungilla. Siellä 20 lasta tai 30 lasta ja yksi opettaja kaupungilla. Tai yksi lapsi ja 30 opettaja. Se olisi varmaan hyvä. Jos sun lysti on, niin... Kätee se. Pääkää siitä ennen näin. Lähetä, laita lähelle. Stykkeet retto. Kaupungin vieressä olevasta joo, jo, jo. maalaispaikasta tuli opettaja oppilaiden kanssa kaupunkiin katsomaan Suutari Joonaksen verstasta ja Sitten samalla tutustu kaiken näköisiin. Juttelitko jut, jut, sinä äsken jonkun, tota, niin toisen oppilan kanssa, kun sinä et ollut valmiina vastaamaan? Minä, juu, minä en, en tietenkään. Pitääkö laittaa nurkkaan? Poisteta, poisteta, poistetaan luokasta? En kirjoittanut no, lappua, no, en, enkä mein, laittanut, kautta, laittanut no, puhelimella viestiä. No, joo, no, okay. Kaupungin nähtävyyksiin. Ja sitten oli varmaan jokin ihmeellinen kumma juttu, kun ne oppilaat taisi vähän ymmärtää väärin sitä, sitä opettajaa aina joskus. Ja sitten kävi niin, että. Opettajan huulia varmaan heilutti tuuli. Silloin. Tuuli, la... onnisto! Väärin kuuli. Tai muuli. Jos hän sanoi, katsokaa, tuossa on patsas. Niin lapset kuulijat, onks sulla täynnä vatsas? Nyt tää on madatsas. Ja ne huusivat, ei. Ja kaikki ryntäs heti ravintolaan. Joua. No opettaja sitten museoita näytti. Ja jatketaan Suvivirien ku ku ku kuuntelemista mainostaun jälkeen. Eli sitten tulee toinen säkeistö. E e eka tulee ohjelman loppuun. Ma Hyvä. O ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pisteffi. Radio Helsinki. Kuuntelijat, kuuntelijat, lääkitys ja kesäterapian aika. Ryhmäteatterin yksi lensi yli käenpesään Suomenlinna kesäteatterissa ensi ilta kahdeksas kesäkuuta. Tulkaa tai lobotomoitukaa. Herra McMurphy.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 Otis Sunshine uusi levy nyt kaupoissa. Vinyyli, CD, kasetti, digi. We jazz Records. Me ollaan kahvikansaa ja rakennetaan elämäämme kahvihetken ympärille. Olemme maailmanmestareita kahvinjuonnissa. Osalle meistä kahvissa on kyse kulinaarisesta nautinnosta ja toiselle taas pakollisesta aamulehden kyytipojasta.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 Torstaina Ufon laulukerran Manalassa Vieraanani Viitasen Pia Tule helvetissä Katso viikaten miestä Se on märkänä hiestä Kohta katkee kalomme alkaa Matka Manala Muistatko, kun oltiin Manalassa? Eh Vastaanottimesi on viritetty Taajuudelle 98,5 MHz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 Puut metsän huminoivat, taas lehti verhossa. Se meille muistuttaa hyvyttäs Jumala, ihmeitäs juhlista, se vuosi vuodelta. Tykkät retton en Anons. Hei, ja, e äh, e ja, e äh, <tipä> ah, ja nyt mä miksi se nyt on opettaja, se on sadistaja. opettaja, että saat ei, tehdä ei, yhtä ei, eipä, eipä, eipä saa Ei, merkintää. Joo, joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. on Joo. Joo. ruotsiksi kirja. Joo, joskus 50-luvulla. Mulla oli, mä olin, joku opettaja joskus valitsi, kun mä olin kouluneuvostossa, niin kun mun vanhan liiton opettaja valitsi, joskus kahdessa luvulla, että on tää nyt hirveätä, kun oppilaita ei saa enää olla väkivaltaisia oppilaita, kohtaan, että ei saa ruumellista, kun kuritusta on kielletty. Tässä Vesa-Matti Loiri ja Vilosifaira on ylioppilas. Meillä oli siis yläasteella ja lukiossa oli ehkä muistat aikaa että minulla hänestä vanhempi Juha Jokinen. Eikö jo Jokinen Juha Jokinen oli siis tämä hänen veljensä kun se on se mutta niin niin hänellä oli tapana tehdä reaktiotesti, mikä oli sellainen että se laittoi, laittoi, laittoi oli pää ja sitten laittaa laittaa kädet oppilaan kädet oppilaan päähän pää, niin Toinen toisen toisen puolen toisen puolen sitten sitten läpsäytteli kädet yhtä ja oppilas ehti ottaa pää pois sitä, niin sitten oli nopea reaktio jos se ei sehty, se ehtinyt se läpsätti korville <tos> No ehtikö aina kaikki? Ei, ei tietenkään. <tuh> ja sit se, sit se oli tota, kerran, kerran esimerkiksi tota, mun kaveri oli, se oli sanonut luvan, että se on pois, olla pois liikuntatunnelta, koska harjoiteltiin har jotakin koulun näytelmää. Niin se sitten nosti kraiveleista sen niin kuin seinälle, Kaikkien oppilaiden nähden ja sanoi, että tämä on viimeinen kerta, kun sanoit, että sulla on niin lupaloppuja lupa, lupa pois liikuntatunnelta. Ja tuommonen siis salittiin silloin. Kaikki tiesit, että se on ihan täys täysnaatsi täys ja väkivaltainen tyyppi. Joku tuli mulle pari viikkoa sitten avautumaan kertomaan, että se oli ollut 90 siellä koulussa, mä olin 10 vuotta myöhemmin. Se on jatko sitä samaa meninkiä. Sanoit, että se oli jatkunut, laittanut oppilaat riviä lyönyt kaikkia palleeseen. Ah, no, Mä en tiedä, Hän ei itse ollut siellä, siellä tota, niin, koulussa, vaan hänen kavereissa oli ollut. Mutta, tota, niin, näin hän kertoi mulle ole tästä siis pitääkö, voiko tämä pitää paikkaa mutta niin, niin hän minulle kertoi mutta ja mun nyt joskus mun on Facebook päivityksen niin sanoit joskus kymmenen 10 vuotta myöhemmin kun moli oli lähtenyt koulusta pois, niin sano joku tyttö on laittanut sinne että tytöt kattoi aina sääliä kun ne katsovat, kun pojat menee sinne se satana sadistin tunnille Ää... että nyt ihan tollaista kun puhutaan esimerkiksi tästä oli ihan loistava artikkeli kuka sitten muutama kuukausi sitten mitä tuota oli joku, ko, ko, opettaja ja opettajalta mira, mira luote ja muita, muita tuota, oppilaita niin Tämmönen? Miksi tämmöseen kiinnittää huomiotaan? Siis ihan oikeesti, no, että sadistietoliikunnan maikkojen itään riittää kyllä, on riittänyt aikoinaan. Moni, hei seuraava. Ne, neito ja ylioppilas. Ilka Alankö. Älkää Ilanka. Tää on seuraava. Jaha. Koska Koska joulu, joulu on ainainen, niin... Tässä on siis ylioppilaskunnan laulajat. Mä oon tullut en tehdä tässä enemmän. sä Sä voit jatkaa. Mä oon hiljaa. Noni. Lapsen... En annons. Viimasta... Tuli vähän... Ota nopeammin mä alun. Stykket En annons. Viimasta... Ei ei Mut tämä sattuu minuun enemmän kuin sinuun. Luulis nyt että alkaa. Hei. Kaikki jäämässä ja helppoa matikkaa. Seuraavaksi. Sehän olin, olin tota pitkässä matikassa aluksi ja tota, sitten koska olin sieltä aakkosten loppupäästä niin semmonen joku kirjan toimituslafka, miltä piti aina saada kaikki kirjat samaan kassiin niin. heti ensimmäisenä päivänä, niin ni ni niiltä ei sitten meille verkko tai w sille riittänyt matikan kirjoja, niin kärvistelin sitä kaksi viikkoa pitkässä matikassa ja sitten menin ilmoittamaan opettajalle, että siirry lyhyen ja tämä opettaja kysyi, että mitä sä haluat tehdä isona ja sitten mä sanoin, että jotain luovaa ja sitten se naura mulle räkäisesti. Todella räkäisesti, eikä sanonut mitään muuta. Mohtavaa, joo, joo, joo. Jotkut ovat olleet siellä tosiaankin, nämä opettajat todella kannustavia, koska kun ne Yllä. on kaikkein tota, suurin suuri taiteellisuus ja mu muuta. Tota, mulla, oli, mulla oli joskus, se oli, tai se oli sitten 7 vai 8 luokalla, ja mulla, mulla oli matikka silloin 9 tai 10, tai ei, 10, jälvää, se ei ollut 10 vai se ei 9, teen näin päin pois. Mä, niin tota, mä olin sanonut edellistä koko ajan 10, ja sitten oli 9 puolta tai jotain vastaavaa. Ja sitten me muistamme, kun me laskettiin aina, ja oli jotain laskuja, niin kuin 45 minuuttia, tai jos oli 12 tuntia, tai 1,5 tuntia, niin, -tuntia, ja niin yhtä laskuja sitten tuli jo joku lopputulos. Mä katselin sitä tuotani, taulua, semmoinen pari-kolme minuuttia. Se me ilmoittiin vieraille oppilaalle, että se vastaus on toi. Sitten se laski sitä 45 minuuttia ja se vastaus oli se. Niin mulla, mulla loppui niin, me, tavallaan niin motiva. Mä kysyin, että miksi helvetissä, että tuo pitää tehdä nuo helvetin hankalasti ja vaikeasti. Toi huomattavasti yksinkertaisesti pystyi hoitaa, eikä se vade edes minkä näköisiä niin muistiinpanoja. Niin op, op, opettajalle sitä mieltä, kun tää nyt kehittää jotenkin. Se oli vähän vaisuna sinne, mutta tää nyt jotenkin kuulemma loogista päättelykykyä kehittää. Enemmän. Mitä mä ajattelin, että et, et pitäis nyt tämä meikäläisen tapa kuitenkin kehittää se enemmän, niin sen jälkeen mä, mä, mä aloin tulla elosiaan. Tämä oli pitkä matematiikka, kun mä puhun siis jo lyhyelläkin matematiikalla. Jossain vaiheessa mä sain sitäkin jopa ehdot, koska totta no, ei ollut mitään motivaatiota. Opettajat eivät ymmärtäneet lapsineroa. Niin, niin, niin. Mä, mä vaan ihmettelen, miksi ne pitää tehdä niin jumalattoman hankalasti perkele soikoa siellä niin. Monika mainittu. Noniin, niin. on myös monitais Keniahan minulla kans olette päähän, koska en, me ei tiedetty mitään muuta kuin me opis, opeteltiin ulkoa kemiallisia kaavoja. Mä sanoin, että jos me jossain vaiheessa tarvitaan noita, mä voin pitää kemian kaava, semmoista kaavaa lätyskään mukana takataus, koska ottaa sieltä. No heitäpä pois. sieltä nyt joku sitten. Mä, ainoa asia, minkä mä opin kemian tunnilla varmaan kuusi vuotta kun se mulla kesti, se, se, se että, et, että vesi on H2O, sen mä tiesin aikaisemmin. Ainoa asia, minkä mä opin kuudessa vuodessa on, että e, tiedätkö mikä on hiil, mikä sen merkki on? Ö, en mä muistaa. Se. Se on se. Se, se mobi. Se mobi. Se. No niin, non, anna te käydä. Ja ei, no kyllä ikinä tarvinnut. Ei, no ikinä ei missään ole tarvinnut se niitä ubuista ulkoa. Että. Mutta kemiaa, ne on kaksi. Ja Tuli viestiä jos mikä on luovaa uneksi olkoon. Tavoite saavutettu 100 prosenttia. Ihana, Noniin. kiitos, kiitos. Olen samaa mieltä. On Sen täytyy olla paljon parempaa. Sinä täytyy olla rakkauttavaa. Sinä täytyy olla unelmiin. Ah, oh, oh. Mutta hei, minä haluan mieluummin fysiikkaa. Seuraa okay. kappaleen. Okei. Kappaleen minä tämän fysiikkaa. Valitettavasti esittäjä Toni Viikinkki halpeen, mutta... Stykket retton, en annons. Joo, okei. Okay. Stykket retton, en annons. Klockan ringer. Vi måste springa. Vi har matematiik. Vi har matematiik. Nei, vi har fysiikka. Fysiikka! Tää on karse. Otetaan, kun me otettiin kemio, tuossa, niin sitten oli fysiikka. Otetaan sen perään matematiikkaa ja sinne sitten mariska. Ehkä meillä on ollut jo matematiikkaa. No oli vähän lisää matematiikkaa. Niin, niin, se on tärkeä se matematiikka. Sitä lisää kyllä. Kaikki kyllä, kyllä. tarvitsevat matematiikkaa. Ma matematiikka, matematiikka, matematiikka, kyllä matematiikka. lääkärit ainakin tarvitsee matematiikkaa. Minun mielestä lääkäriksen pääsykokeessa pitäisi kyllä olla vielä enemmän kaikkea matemaattisia. Sillä ole mitään väliä, osaako se lääkäri kohdata sen potilaan ja ja vaikuttaa jotenkin inhimilliseltä. Ei mitään väliä, pelkästään sillä, että jos se osaa laskea, niin sillä on väliä. Näin. Pistari. Stykke tretton en annons. Glockan ringer, vi måste springa vi Taukoja tuli, taukoja tuli uudestaan. Stykke tretton en annons. Glockan ringer, vi Noilla, eli yksi ynä yhdestä on tullutkin kolme, jaettuna kaksi ei ole puolitoista, vaan yksi ja kaksi kolmasosa, mutta ei Matikan tunnella kerrottu moista noista numeroista. Kummalla Mä muuten, siis mähän siis saisin parikin eloista, mutta siis Ruotsissa tosiaan tuli to, myös, tuli nelon, niin vaikka mä kävin siellä tunnilla melkein kaikilla. Sitten uskodosta mä sain viitoseen, vaikka mä en käynyt ainoallakaan tunnilla, koska mä kieltäydyin, koska mä vastustin pakkouskontoa, koska puhutaan, pakkoruotsista myöskin muistin pakkouskontoa. koska on useita maita, esimerkiksi jos mä Ranska ja USA, missä nimenomaan on laissa, että ei, koulussa ei saa olla hmm. uskontoa. Niin mä vaan ihmettelen, mitä on mahdollista, ettei käynyt kokeissa eikä käynyt kertaakaan tunnilla, mutta siitä huolimatta, huolimatta tota, niin tuli vitone, että ei välttämättä halunnut, että ihminen jää luokkaan. Tutkani, tutkani, uskonnon takia, koska mä en olisi suostunut menemään myöskään, myöskään, myöskään suorittamaan ehtoja sinne, koska, koska mun mielestä uskonto ei kuulu, kuulu kouluun, että näin. Mutta hei, matematika takaisin kappaleen uskonto mainittu tuossa, otetaan sitten useampi, useampi kuka, tota, tähän samaan kappaleen nimen. eli uskonto, laskento, lukeminen ja laulujulit, jolle se sydän esittää. Pitikö laulaa yksi luokan edessä silloin aikoinaan? No, se on, että karsitte muistoja äh, kas, ihmisillä. Joo, meillä oli vissii yläasteella laulukokeita. Me siellä laulettiin se Oi muistatko Emma sen kuutaamoo illan kun joo. yhdessä tansseista oli. Ja me, ne, ne yritti siellä musiikin tunneilla tappaa kaiken luovuuden, mi mihin ne pyrkii ylipäätäänkin siellä ja kaiken persoonallisuuden aikoina ainakin. Niin tota, äh, tota, tota... Siis me opeteltiin jotakin nuotteet. Piti opetella kirjoittaa nuotteja. Me ei oikein ole minunut kirjoittaa nuotteja yhtään missään. missään Oliko että taa, taa, titti, taa, tippi, tippi, tippi, taa, taa. <laughs> Jotain jota, jota se, jota se piputti pim siellä pienolla, mikäs mikä se mikä tässä on? Ei, en oppinut ainuttakaan, enkä ikinä ole tarvinnut. Että. Muutaman Muutama kyllä on päällä julkaisemaan, mutta ha, ha, ei ei tarvinnut juottee sinä osata. Ho, ho, ho. Ei niin mieti kaikkia, joka oli muuta tärkeää. Hän mietti joka oli tärkeää. tärkeä. Stykkätretton, enonoist, no, stykkätretton, stykkätretton, tuli vähän liian hitaasti, kohta tulee uudestaan, otetaan, otetaan mieluummin biologia tähän näin seuraavaksi, robin, onkohan tämä teini robin vai tämä 60-luvun robin? Kyllä joo. se on, tein. <laughs> on teini, taidaan olla teini, joo. Kaupassa meidän vikat mainokset kesää, koska ne pitää... Ne pitää lopettaa 5727. 5727, eikä meillä on 4 minuuttia aikaa jäljellä siellä, va? Mä osasin ihan näin ihan, niinku... Kuin ihan voi vapaa tois matematiikalla kyllä ka niin että ei ei ei Excel kaaviota tä yksi y yksi tietty tietty tietty derivoi tätä he muuten kerran on haastattelut opetusministeriä ja ja otin kymmenkunta, siis kahdeksannen luokan koulukirjaa ja mä otin arvoisi mitä mitä sitä on lukikaa mitä kysymykset mä kysin näinä kaikki sitä opetusministeriä. anttakaa vastausta se ei tiennyt. ja hän on opetusministeri niillä niillä mitä siellä on niin niillä ei tee yhtään mitään, niitä ei tarvitse, paitsi pitää osta puhua suomea, suomea ja englantia ja laskea yhtään yhtään laatu, sinne suurin piirtein onkin. Mutta kun ja, ja, ja ne, yhtä, yhtä, yhtä mutta kun ne ajattelua. Ja niin, joo, juo. Esimerkiksi ne no, on jo kemiaa, niin sanon, sanon, joku sanoi, että ihmisen tota, no, kroppo on kemia ja näin päin pois, kaikki kaikkein kemiin liittyy kemiin. Niin joo, joo, ihmisen kroppa toimii niin kuin kemia toimii tai jotakin vastaavaa, se liittyy siihen. Näin, joo, joo, joo, näin. Tulee. No entäs, et, entäs sitten, se toimii sitä huolemmatta ilman, että ilma, me tiedän niitä kemiillisiä kaavoja ja siihen liittyy. Helmetti, Hei, tämä on tylsä. Kansan uutinsa soitetaan me nykyään melkein joka lähetyksessä. Niitä löytyy kappaleisiä, ka aiheeseen, aiheeseen liittyvää kappaleita. Seuraava on koti, uskonto ja isänmaa uskonto Kyllä koulun pitää olla semmoinen, että kotiuskunta ja isämää on sydäntä lähinnä, niin on, sen se on läpi. Se huomattiin kyllä ehdottomasti. Niin kerran, kerran meillä oli sillä lailla, että poikien, lukiossa, että poikien, poikien piti mennä to, kerääntyä tuonne auditoriaan, kun armeija, joku tuli kertomaan armeijasta ja tytöt sai mennä kotiin. Ja mä ilmoitin, että minä hänen armeijaan menee, että voinko minäkin tästä lähteä kotiin. Ja sanoit, että et voi, tulee muuten pois merkintä. Ja, ja minä hänen, no tuli pois olla merkintä. Minäkin yritän tappaa luovuuden tunnella niin mutta hissa, ei hissamakala ei tosi. Joo. No, siis, siis hissa ei vaikka siis historia ei oo semmoinen mikä niin ni, tappaa luovuuden, että et että et, et se sopii paremmin kaikki to matematiikkoihin ja muihin. Ja koulu ylipäätään. Ja viho viimeinen biisi, me otetaan tää tänään ennen oppilauluon hevi ja läksyjä tulee mä oon miettinyt sitä, että jos kieltäytyisi tekemästä, tekemästä läksyjä, niin mitä opettajat mahtaisille? Mikä velvollisuus oppilailla on himassa tehdä koulutöitä? Ne kouluhommat tehdään koulussa, ethän sua voi velottaa että duunistakaa, jos ajatellaan, niin no, jos teet mitä se oppivelvollisuus niin. tarkoittaa? No oppivelvollisuus, niin, pitää oppia, mutta periaatteessa ei, eihän sua pakko koulunkaan mennä. No en, mutta ethän saa opi, jos et läksyjä tee. No mitkä siellä koulussa op, op, op, se oppisee? No siellä Oho, menee kaikki siis... aika kurin pitämiseen, no, no, kun ne no, lapset no, no, pittu, vaan huutaa. No vittu säätänä, on useita maita, missä ei saa antaa läksyjä ihan oikeesti. Sieltä mä ihan niin mä mietin, että jos sä ei suostu tekemään läksyjä, niin minkä mikä se sillä ihan oikeasti mahtaisi? Mä sanon, että e, e, missä lukee, että on pakko tehdä läksyjä, läksyjä himassa? M millä, millä ne perustelee sä? että ne voi perustella, mutta se, perustuuko se mihinkään lakiin? Pistolit! Stykke En annons. Klockan ringer. Vi most springa. vihar matematiik. Hu joo. No, vielä. Tsekkat rettonen on Ringer, me muistis springa vi 30 rettonen. Se oli siinä niin joo. tämä oli tässä Kiitoksia Kyllä ensi viikolla me me me ehkä tulee lihaleikkaa eh, eh, tai sitten me, me, se, me vielä vielä jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kaunisti joka paikka koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon. Se luon on uudeksi luopi se elohon. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.